Kapitola 5. Potom byl svátek židovský, i šel Ježíš do Jeruzaléma. Byl pak v Jeruzalémě Rybník Bravný, který slove židovský betesda, pateropřístřeší maje. Kdež leželo množství veliké, neduživých, slepých, kulhavých, suchých, očekávajících, hnutí vody. Nebo anděl jistým časem vstupoval do Rybníka a kormoutil vodu. Protože kdož nejprve vstoupil potom z kormoucení vody, Uzdraven býval, od kterékoliv nemoci trápen byl. I byl tu člověk jeden, kterýž osm a třiceti let nemocen byl. Toho úzřev Ježíš ležícího a poznav, že jestliž dávno nemocen, díjemu. Jsteš-li zdráv býti? Odpověděl mu ten nemocný. Pane, nemám člověka, kterýž by, když se skormoutí voda, uvrhl mne do rybníka, ale když já jdu, jiný přede mnou vstupuje. Je mu Ježíš, staň, vezmi lože své a choď. A hned zdráv jest učiněn člověk ten a vzav lože své i chodil. Byla pak sobota v ten den, který řekli židé tomu uzdravenému, sobota jest, nesluší tobě lože nositi. Odpověděl jim, ten, kterýž mne uzdravil, onť mi řekl, vezmi lože své a choď. I otázali se ho, kdo jest ten člověk, kterýž tobě řekl, vezmi lože své a choď. Ten pak uzdravený nevěděl, kdo by byl, nebo Ježíš byl poodešel od zástupu zhromážděného na tom místě. Potom pak nalezl jej Ježíš v chrámě a řekl jemu, Aj zdráv si učiněn, nikoli víc nehřeš, ať by se něco horšího nepřihodilo. Odšel ten člověk a pověděl židům, že by Ježíš byl ten, kterýž ho zdravého učinil. A protož protivili se Židé Ježíšovi a hledali ho zabíti, že to učinil v sobotu. Ježíš pak odpověděl jim, otec můj až dosavat dělá, já dělám. Tedy jde ještě víc, proto hledali ho zamordovati, že by netoliko rušil sobotu, ale že otce svého pravil býti Boha, rovného se čině Bohu. I odpověděl Ježíš a řekl jim, amen, amen pravím vám, nemůžeš syn sám od sebe nic činiti, jediné, což vidí, an otec činí. Nebo cožkoliv on činí, toť i syn též podobně činí. Otec zajisté miluje syna a ukazuje mu všecko, což sám činí. A většina to ukáže mu skutky, abyste vy se divili. Nebo jakož otec křísí mrtvé a obživuje, tak i syn, kteréž chce, obživuje. Aniž zajisté otec soudí koho, ale všeckém soud dal synu. Aby všichni ctili syna, tak jakž odse ctí. Kdo nectí syna, nectí ani otce, kterýž ho poslal. Amen, amen, pravím vám, že kdo slovo mé slyší a věří tomu, kterýž mě poslal, máť život věčný. A na soud nepřijde, ale přešel těst ze smrti do života. Amen, amen, pravím vám, že přijde hodina a nyní těst, když mrtvý uslyší hlas syna Božího a kterýž uslyší, živý budou. Nebo jakož otec má život sám v sobě, tak dal i synu, aby měl život v samém sobě. A dal jemu moc i soud činit, nebo syn člověka jest. Nedivteš se tomu, neboť přijde hodina, kterou všichni, kteří v hrobích jsou, uslyší hlas jeho. I půjdou ti, kteří dobré věci činili, na vzkříšení života, ale ti, kteří zlé věci činili, na vzkříšení soudu. Nemohuť já sám od sebe nic činiti, jak slyším, tak soudím a soud můj spravedlivý jest, nebo nehledám vůle své, ale vůle toho, kterýž mne poslal, otcovi. Vydám li já svědectví sám o sobě, svědectví mé není pravé. Jiný jest, který svědectví vydává o mě a vím, že pravé je svědectví, kteréž vydává o mě. Vy jste byli poslali k Janovi a on svědectví vydal pravdě. Ale já nepřijímám svědectví o člověka, než totoť pravím, abyste vyspasení byli. On byl svíce hořící a svítící, vy pak chtěli jste se načas poradovat i ve světle jeho. Ale já mám větší svědectví než Janovo, nebo skutkové, kteréž mi dal otec, abych tě konal, ti skutkové, kteréž já činím, svědčí o mně, že mne otec poslal. A kterýž mne poslal, otec, on svědectví vydal o mně, Jehož jste vy hlasu nikdy neslyšeli, ani tváři jeho neviděli. A slova jeho nemáte v sobě zůstávajícího, nebo kteréhož on poslal, tomu vy nevěříte. Tejte se na písma, nebo vy domníváte se v nich věčný život mítí, a taž svědectví vydávají o mně. Ale nechcete přijít ke mně, abyste život měli. Chvály od lidí nepřijímám, ale poznal jsem vás, že milování Božího Nemáte v sobě. Já jsem přišel ve jménu otce svého a nepřijímáte mne. Kdyby jiný přišel ve jménu svém, toho přijmete. Teda kdy můžete věřit chválí jedni od druhých hledajíce, poněvadž chválí, kteráž je od samého Boha, nehledáte. Nedomnívejte se, byť já na vás žalovati měl před otcem. Jestliť kdo by žaloval na vás, mojžíž, v němž vy naději máte. Nebo kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste jim mě, nebo on o mě psal, ale poněvadž jeho písmu nevěříte, i která k slovům mým uvěříte.